«Це Василь Невольник», – каже тоді Піп, – «однаковий і досі». «Хто там грюкає, наче в своїй ворота?» – питає Василь Невольник крізь віконце. «Да годі тобі розпитувати», – озвався Піп. «Бачиш, що не татари, то й впускай». «Боже мій правий, аж скрикнув Василь Невольник, та це ж Павлоцький дірам». «Не знаю, чи очиняти ворота, чи, чи перше бігти до пана?» «От перше ворота», – озвався Шрам, – «а потім біжи собі, куди хоч». «Правда, правда, добродію мій любий», – каже старий ключник. Да й почав і спускатися вниз, усе-таки розмовляючи самі з собою. «Гора з горою не зійдеться».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 і наче до чого придивляються, а губи якось покривились. Що ти б сказав, він із роду не сміявся. У синьому жупанкові, у старих полотняних шароварах, дайте, на йому було, мов, позичене. Петро, старого шрама син, скочив на землю і взяв от пана ця коня. «Веди ж нас, Василю, до пана», – каже полковник Шрам – де він? Чи в світлиці, чи в пасіці? У нього здавна була охота до бджоли, так і тепер, певно, вже пасічникує. «Еге, е, добродію», – каже Василь Невольник, – «влагую часті збрав собі пан Черевань. Нехай його Господь на світі подержить. Мало куди й виходить із пасіки». «Ну, да все ж от людей іще не отсурався». Чи, може, справді зробився пустинно жителем? Йому от людей отсуратись, каже Василь Невольник, та йому й хліб не піде в душу, якщо його люди покинуть. У нас і тепер не без гостей. Побачиш сам, що в нас за гість тепер у хмарищі. Де очинивши дідусь у пасіку хвірточку, і повів шрама попід деревом.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 бо гарячий був чоловік-шрам і не всидів би в своїй парафії, чуючи, як і рідна йому кров, за безбожний глум польських консистентів і урядників над українцями, за наругу католиків і унітів над грякоруською вірою. Тоді б дійшло безладдя в Польщі до того, що робив усякий староста, усякий ротмістр, усякий значний чоловік, що йому в божевільну голову прийде, а найбільше із народом неоружним, з міщанами і хліборобами, котрі не мали жодного способу супротив його стати. Почали же консистуючи в городах і селах, беззаконні окорми і напитки від людей вимагати, жінок та дівчат козачих, міщанських і посполитих безчестити і мордувати, людей серед зими,